Egy ember férfi szeretne lenni. A vitorlásklub 5 órai tejáján ébredt fel hirtelen Burton a vágy. Jó lenne erős, bátor férfinak lenni. Hirtelen ambíciójának méri Long volt az oka. Mary, a milliómos Arthur Long lánya. Miss Long nem szerette a környezetében nyüzsgő előkelő ifjakat. Méri ugyanis azt hitte önmagáról, hogy ő az a bizonyos erős, egyzett kisporttól korszerű nő, aki joggal keres magához illő élettársad egy komoly, értelmes, de bátor és erős férfi személyében. Holott Méri a fenti jellemvonásokból csak a korszerű jelzőnek felelt meg. Bár el kell ismerni, hogy senki olyan rövid idő alatt annyi autót nem vezetett tönkre, mint ő. Tény és való például, hogy sportkocsiak mint a sors kiszámíthatatlan akarata szágódott a csodálatos világváros utcáin. Ezen kívül Méri képes volt olyan messzire kihúszni a tengerbe, hogy mentőexpedíciót expedíciót most érte, a kikötőben található valamennyi vízi jármű részvételével. Tánc helyett szívesebben ment hegyet mászni, remek turista felszerelésével a közeli nevadavad regényes csodálatos szikláira, és este kisé elhanyagolt külsővel a tűzoltók kíséretében érkezett haza. Ezek után úgy érezte, hogy ő különb az átlag nőnél, és jogot formálta arra, hogy a környezetében a kedves úri fiúkat lenézze. Ilyen lenézett úri fiú volt számára Burton larry is, a konzervatív Burton bankár fia. Azért említem éppen larry a sok közül, mert ezen a különben jókedélyű fiatalemberen méri viselkedése miatt már hetek óta a búskomorság határozott tünetei látszottak pedig gyávának nem lehetett nevezni a fiút, mert szerelme olyan elszántát tette, hogy képes volt beülni a sportkocsiba, ha méri vezette. Márló a másik konok udvarló sem próbálkozott több szerencsével, mint leri. De Márló, tudatában reménytelen szerelmének, nem kísérletezett azzal, hogy méri különbnek lássa őt, mint amilyen a valóságban. És a valóságban szegény John igazán szánalmas férfi volt. Még csak teniszhezni sem tudott. Általában túl halkan beszélt, könnyen pirult, és olykor akadozott. Elterjedt róla, hogy fél a tengertől, még csónakba sem úgy soha. Egyetlen egyszer sem ment mérivel autózni. Irodalommal és társadalomtudományjal foglalkozott. Igen szépen hegedült. régiség régiséggyűjteménye volt, és miután letette a filozófiai doktorátust, a város néhány tudósával együtt egy néprajzi múzeum felállításával foglalkozott évek óta. Ideje volt rá elég, mert a Marló család az ország első adófizetői között szerepelt a pénzügyi statisztikában. John Marló testvére volt Larry Börtönnek. Az idősebb börtön Márló édesanyjának húgát vette el. Míg azonban a börtönök a pénzvilágban játszottak jelentő szerepet, a márló család tagjai már négy-öt generáción keresztül kizárólag a tudománynak és a művészetnek szentelték minden idejüket. Larrynek csak az apja élt, Míg John Marlow már négy éves korában árva volt. Édesapjára, édesanyjára nem emlékezik, és 13 éves korában mostoha apját is elvesztette. Tehát a nagyanyja nevelte fel. Hivatalos gyámja ugyan Fred Marlow nevű nagybáty volt, aki, mint nyugalmazott tengernagy, a minisztériumban töltött be magas pozíciót, de John nevelését a család tulajdonképpeni feje a nagyanyja irányította. És pedig igen erős kézzel. Ez a törékeny, galambősz, 76 éves, finom arcú asszony nem ismert akadályt, ha arról volt szó, hogy akaratát keresztül vigye. John zenét tanult és nyelveket. Sokat kellett tornáznia, de erejének nem vette hasznát, mert minden rossztól, verekedő pajtásoktól, közönséges emberektől úgy óvták, mint valami távol keleti ország trónörökesét, aki egyúttal a népistene is lesz, ha megkoronázzák. Ezért John félénk határozatlan és alázatos lett külsejére kínos pedantériával ügyelt, sohasem ivott alkoholt, nem járt nyilvános szórakozóhelyekre, és nem dohányzott. Viszont rajongott a francia kölnikért, gyönyörűen zongorázott, és cikkei az angol száz nyelvjárásokról feltűnést keltettek igen komoly tudományos körökben. A nagy későn látta begondos pedagógiai rendszerének rossz következményeit. Egy fiatal ember ilyen természettel akkori szerencsétlen, ha tudós különösen az Egyesült Államokban. Ő tehát nem is kísérletezett mérével, hiszen Larry, aki autót vezet, iszik, kimerészkedik vitorlással a tengerre. Még Larry sem ért el sikereket mérinél. Ezért John Marlowe beérte annyival, hogy olykor a közelébe lehetett mérének. Értető, hogy a lány rokonszemvesebbnek találta a fiatal tudóst, aki szomorú tekintete mögül sohasem engedte útjára vallomását. Két különböző udvarló közül a nő számára mindig az a rokon a aki ritkábban ad kifejezést érzelmeinek. Ez volt a helyzet a regény kezdetén. Adva volt Lerdi, egy férfi, aki szeretett egy lányt. Nem az első eset, hogy egy regény így kezdődik, és az sem különleges folytatás, hogy a lány az említett urat nem szerette. De az a körülmény, hogy az úr ebbe nem nyugodott bele, egy regényre való bonyodalmat von maga után. Az ilyen csökönyös emberek nélkül az írók elmehetnének koldulni. A vitorlás klub öt órai tejáján Clary egész határozott lépésre szánta el magát. Méri, mondta tánc közben, ez nem mehet így tovább. Szeretem magát. Látja ennek örülök? Jó érzés egy nőnek, ha tudja, hogy szeretik. Ez nem válasz, Méri. Jöjjön hozzám feleségül. Most táncoljunk, mondta Méri. Csak azért nem utasította határozottan vissza larry mert a fiú egyike volt az ide-oda rángatható kedves tenisz, vitorlás és táncpartnereinek. Nem nélkülözte volna szívesen. Azt hiszem, leri, mondta, én sohasem bíztattam magát azzal, hogy a felesége leszek. Rendben van. Tehát mikor válaszol? Fél óra múlva? Elég ennyi gondolkodási idő? Majd meglátom. Tánc után Marló jött oda az asztalukhoz. John és Larry alapjába véve szerették egymást, de most a lány miatt, különösen Larry részéről, mintha feszült lett volna közöttük az érintkezés. Méri, hogy elterelje a beszélgetést eddig irányából, gyorsan érdeklődni kezdett az állítólagos néhai kontinensről, amely egykor Dél-Amerikát és Ausztráliát kötötte össze, és Marlow szerint ezt fényesen bizonyítja a csendes óceán néhány szigetén napvilágra került őskori indián eszköz. John igen alapos tájékoztatással szolgált eleletekről, különös fejtegetésekkel térve ki a ma bizonyos majomhoz közel álló ősember jáva szigetén kiásott csontsaira. – Mám lasz, gondolta Larry, aztán táncolni vitte mérit. Néhány lépés után Larry folytatta az ostromot. – Méri több ideje volt elhatározni magát, mint amennyit korunkban általában a boldogító igen megkíván. A mai háborús időkben sokkal különböző események fölött döntenek egy tangó és egy trot között. Legyen szíves és ne politizáljon. És ha mindenáron tudni akarja, maga nem felel meg az én igényeimnek. A vasárnapi melléklet nyíltan megírta, hogy a jövő háborúját nem fogja hadüzenet megelőzni. Egyszer csak megjelennek majd San Francisco fölött az ellenséges bombavetők, és ebben az űrzavarban igazi erős férfit akarok az oldalom mellett érezni és ez nem maga. – Azt hiszi, hogy én nem tudnám megvédeni? – mondta mélységesen megsértve Mérinek. – Szerintem az ellenség annyi bombát dobhatna rám magától, amennyit akar, a kis ujját se emelni fele ellenük. – Ezt nem mondhatja, tiltakozott leri izgatottan. – Ha sor kerül rá, majd megismer, bár igazán nem tudom, hogy a mi társadalmi köreinkben miért részesítene előnben egy finom hölgy egy verekedő típust. – Én még egy verekedő frátert is többre tartok a táncoló aranyifjaknál. – De nem ilyen embert szeretnék. Az én férjem legyen erős, határozott fellépésű, bátor és komoly. – És én nem ilyen vagyok? – Nem. Még nem is láttam magát erélyesnek. – De megígérem magának, hogy hosszabb ideig nem megyek férjhez, és ha bebizonyítja, hogy tévedtem, akkor nyomban igent mondok. Ezzel méri úgy érezte, hogy diplomatikusan intézte el az ügyet. És tévedett. Tévedésének első súlyos következménye még aznap estebe következett. Larry elég ostoba volt egy férfias fellépés céljára a gyengét, finom zont felhasználni. Ugyanis amikor ismét visszaültek, és Marló a jávai lelet után rátért a francia kromanyoni barlangban talált majomember alaposabb ismertetésére, Larry idegesen közbevágott. Ugyan, hagyd már ezt az örökös fecsegést! Bocsáss meg, szólt nagyon halkan John. de azt hiszem, nem fecsegek, ez kicsi erős kifejezés volt. Hát az volt, felelte egyre ingerült ebben Larry. Nem fogom a te kedved írt patika mérlegre tenni minden szavamat. Vedd tudomásul, hogy az ostoba fecsegésedet. John felemelkedett a helyéről, tűzvörös arccal nézett mérére, aztán bizonytalanul ilyetten válaszolt. Ez... ez igazán... ez... ez szemtelenség. Egy pillanat volt, Larry is nyomban megbánta, de még hatása alatt állt a számára szörnyű beszélgetésnek, és megdühödve a sértő szótól pofon ütötte john -t. John érezte, hogy most vissza kellene ütni, hogy halálos szégyen érte a Méri megdermet rémületében, és John érezte, hogy gyáva, és mindennek vége van. Lehajtott fejjel, megszégyenülten elment. Gyáva! kiáltotta Méri Lerinek. Azt hiszi ez a bátorság egy gyenge, csendes tudós embert megütni? Jegyezze meg, hogy John ezerszer rokon szenvesebb, mint maga, mert finomabb, mert nem akar másnak látszani, mint amilyen valójában. Szégyelheti magát, Mr. Burton. Sarkon fordult, és ott a halásápat lerit. Talám Talán, ha John hallotta volna, amit a lány mondott, akkor sok minden másképp történik. De John nem hallotta. Csak ment haza a nagyanyjához szerencsétlenül, megalázottan, szerelmesen, és felpofozva.